Постелити йому не в задушливій хаті, де опріч студентів спало ще троє дітей, а на соломі в клуні. Не знав того замріяний юнак, що постелено буде аж надто широке рядно, і покладено буде на нього дві подушки. На одній з них лежатиме сама господиня. Коли ж побачив це, то тікати вже було пізно. Потім траплялися різні зв'язки. Випадковій, скороминущій, аж до того дня, коли в життя Андрія Ващенка увійшла Ніна Ковальчук. Переступивши через гризотні сумніви, молодий лікар узяв шлюб з чарівною пацієнткою, але так і не одержав сповна того, на що сподівався. Ніна безсумнівно бажала подарувати йому і кохання, і щирість, але змогла дати лише імітацію, мимовільну оману. Тому вона не замінила, не стерла в Андрієвій душі світлий образ дівочої цноти і жіночої вірності, який склався колись, то наче зовсім зблизька, до списанної романтичної далечині. Його поклик, вищий і дорожчий за всі доступні нічні розради, ставав щоразу могутнішим, владнішим. Тоді Андрій Ващенко згадував Валентину Щербань. Однак це були тільки теоретичні міркування. На ділі Андрій не знав, що йому робити. Поки Валя перебувала в лікарні, він навідувався до неї, носив якісь такі гостинці на правах старшого друга, товариша по службі. Їхні обережні, щоб не зачепити болючої теми розмови, потроху зближали їх, бо недомовлене компенсувалося натяками, поглядами, а іноді й мовчанням, красномовнішим за слова. Каваля видужала, і батьки забрали її додому. З чим Андрій Степанович міг з'явитися в їхній дім? Про що він би міг сказати хоч би власній матері? Про нове одруження? Це в той час, коли ще не розв'язався зі старим так чого доброго навіть в очах рідної нені здобудеш славу патентованого розпутника. Та йде брати час на те, щоб нескінченно розплутувати всі ці вузли, так того заплетені швидкоплинним життям. Крім неспокійної служби та хатніх справ, недуга Галини Федотівни та відсутній стані значно збільшили їх число, крім перенагідних, але невпинних роздумів над проблемою відживлення, в Андрія з'явився новий клопіт – Петрові манускрипти. Він засів за один із них і на свій подив переконався, що ця праця стає для нього не лише нудним примусом. Чим більше заглиблювався в дослідження здібного Лейпцівського вченого про процеси відмирання в клітинах тваринних організмів, тим більше знаходив даних для підтвердження власних думок і припущень, прямого відношення до Ващенкової теми. Працю німецького фізіолога не мала, але вона збагачувала цікавими гіпотезами, штовхала на активне мислення. І не з обов'язку, а з цікавості він засиджувався всі вільні години, конспектуючи переклад з німецької «ширше й дбайливіше», ніж цього вимагала конвенція з Макухою. За цим заняттям і застала Андрія Степановича Вероніка Юзефівна. Вигляд у неї був жалюгідний. Від ультрамодної зачіски залишилися тільки нікченні сліди у вигляді окремих пурпурових кучерків. Знизу від корінців волосся легковажну перукарську фарбу підпирала і витискала сіра скуйовджена сивина. Так наче догоряв слабкодухий переклілий вогник, залишаючи по собі схололий попіл. Квашченко вичікуючи дивився на гостю а Калиновська поклала на манускрипт берлінського симпозіуму свою багаторічну працю і хриплувато, мов перемерзла болотяна птаха, прокрякала «Беріть, моя докторська, мені вона більше ні до чого». Стара знеможена впала на стілець, схиливши сіре, як її сивина обличчя, на сухі зів'ялі руки. Андрій отеріло лупав очима. Хотів уже запитати, що це все означає, як на сусідній вулиці різко спалахнула блискавка. Спиковита задуха, що давила на місто від самого ранку, нарешті взяла гору. Усатаніло гаркнув грім і, ніби за довгожданим сигналом, сипнула злива. Вона притисла до землі надвечірні сутінки і сповнила увесь видимий за вікном світ зеленою водяною заволокою. Тоді Вероніка Юзефівна заридала. Нічого цього не бачивши, Галина Федотівна просунула голову в отхилені двері і попросила зачинити вікно, бо Наталка боїться грому. Андрій зробив матері знак не заважати, а сам навіть не поворухнувся. Мовчки дивився на химерну заволоку, яка від хвилі до хвилі міняла свою напругу й колір Слухався, чи не загуркотить знову грім, та чув тільки хрипке квеління старої. І думалося йому, що не дарма геніальні драматурги всіх епох